Отже, цю справу мала вирішувати Москва. Москва ж, як завжди, була віроломна. Вона платила Палію і присилала дарунки, а місію переконування неспокійного полковника Рубаки клала на Мазепу. Сама ж була зв'язана з Польщею вічним миром. Палій секрету з московських дарунків та платні не робив, Хоч Москва того вимагала, при нагоді це афішував, з поляками задирався, а Мазепу обсилав безконечними листами з проханням військової допомоги проти поляків. Отже, Мазепина тактика в даному разі була пасивна. Він щодо полія точно виконував лише те, що робити вказувала Москва і сам підтримував Палія хіба що морально. А посилки війська робив тільки тоді, коли той воював із турками і татарами. Зрештою і арешт Палія відбувся з царського наказу. Тарас Шевченко в своєму знаменитому «Іржавці» вважає, що українці в той час могли б вирватися з неволі коли б одностайно стали та з фастовським полковником гетьмана єднали. Не стреміли б списи в стрісі у Петра Усивата. Думка правильна сама собою, бо політична неможливість об'єднання правобережжя із лівобережжем була однією з найбільших драм нашої землі, що роз'єднувало і дробило наші сили, але вся річ у тому, що Палій був Москвофіл і дбав не про об'єднання України супроти всіх загарбників, а хотів з'єднати її частини під московським скипетром. Минуло кілька років, таке об'єднання відбулося, 1704 рік, але волі воно Україні не принесло, і то з цієї причини, що єдності не було не тільки між тодішніми керівниками української держави. Не було об'єднання в дусі самого народу, про що розпачливо вистить знаменита дума Гетьмана Мазепи. Як документ українського державотворення вона заслуговує на окремий розбір. Всі прагнуть мирно жити, вістить дума, але між українцями, почавши від жовтих вод, немає згоди. А саме через незгоду Україна пропадає, і звойована вона не так ворогами, як собою, таки. Важливим недоліком Українства вістить дума є те, що українці не знають державної дисципліни, що зумовлює підпорядкування народу своєму вождю. Ілько Борщак у згаданій статті пише так «Балюс по кількох днях знайомості з Мазепою сконстантував у 1704 році. Він дуже поважний у козацькій країні, де народ загалом вільнолюбний, Мало любить тих, що ним володіють. Мазепа Київ 1992 рік, сторінка 57. Далі в думі, висловлюється дуже цікава думка про те, що однією і з бід є схильність українців підлягати чужинцям, а не творити власну державу. Один живе з поганими турками і татарами. Другий ляхам за гріш служить, третій вірно услугує Москві. До речі, і сам гетьман чимало такої вірності виказав. От і виходить, що українці від усіх сторон ворогують, огнем мечем руйнують Україну. Закінчується дума висновком. Ліпше було б пробувати в купі лихо відбувати. Тобто маємо тут маніфестацію давнього Дорошенкового неутральства самостійності. І далі йде заклик братися до шабель та самопалів і збройно вибиватися, неволі здобувши свої права не з милості чужих правителів, а через шаблю. Пам'ятка ця дивовижна за відвертістю вислову, і він шує зрештою політичне поступування Івана Мазепи, його гіркий досвід правління під московським берлом. Але до того йому треба буде ще прийти. 90-ті роки XVII століття, час відносної стабільності, якої вдалося досягти з усиллями передусім Івана Мазепи. Він підніс розвиток українського господарства, дбав про освіту, зокрема Київську академію, здобувши в царя підтвердження статусу академії 1694 рік. Було засновано Чернігівську колегію 1700-й. Це період найвищого розсвіту поезії українського барокко. Масово будувалися Церкви в різних місцях при особистому гетьманському фундуванні. А церква тоді була храмом духовності. Вона вбиралася в шати українського архітектурного барокко, прикрашалася картинами та іконами, різьбленими іконостасами. Там співалися партесні концерти-відправи, Отже, случалося мистецтво архітектури, музики, живопису та різьблення. Будуючи церкву, Мазепа закономірно сприяв становленню та зміцненню старшинської верстви. Дбав про забезпечення прав козацтва універсал 1691 року. Міщанство універсали містам захищав Поспільство, щоб не наносити людям невиносну трудність. Іван Мазепа, сторінка 125. Запобігав, щоб через такий нелад і через часте відбування та вбоги нашого рейменту люди не були дорешти розорні та знищені. Там таки сторінка 125, 126. Щоб міста малоросійські, в яких усіх нас домівки є, жони і діти, були не без оборони, і щоб ставати довідці чи ворогові для захисту домів, жінок і дітей своїх, сторінка 126. Щодо селянства було видано універсала 28 листопада 1701 року, про обмеження. Від робіткових робіт Двома днями на тиждень Наступний четвертий акт Драми Івана Мазепи Героїчний Саме в цей час художники Зображають гетьмана В бойовому обладунку В рештунках, як тоді казали Шоломі, панцирі І оточені гербових знаків Знамен та зброї Часом на бойовому коні або цілком закутим у залізо. Поети в цей час славлять залізні віки, коли з упалих мечів виростає залізне жниво. Яворський. Та й на загал українська поезія виявляє в той час, як тонко підмітив Макаров у своїй роботі «Світло українського бароку. Невластивий собі мілітаризм, принаймні, Стефан Єворський, пізніший огудник Мазепи, закликав гетьмана. До звитяжного Криму гнізда, воєвничче, хай пербова, наш вожде заряд тебе кличе. Про вік залізний пишуть Іван Орновський, що той буйноквітно і криваво розквітає. Петро Терлицький який вістив, що в житті вістря списа меч – лише єдина підпора. Дмитро Туптало, в якого брань забивала меча, в самий корінь маслини. І так далі. Марсове поле, Київ, 1989 рік, книга друга. Почався новий етап воєнного змагання з Кримом та Туреччиною російського імперіалізму при співучасті українців я щодо цього можу висловлю власну суб'єктивну думку, бо на моє переконання всі діла людські мусять вимірюватися неприватною користю того чи іншого стану, держави чи краю, але мають важитися на загальнолюдських терезах добра і зла». У нас же довгий час засвоювалося, що війна із Кримом і вихід Росії до Чорного моря мали так зване прогресивне значення. Для Росії, звичайно. При цьому зовсім не бралося до уваги, що для того зганялися з їхніх земель народи, уярмлювалися чи винищувалися. Сам Мазепа у згаданому універсалі проти Петрика заявляв, що нам ворожі бусурманські находи ніколи не бували страшні. Хоть бували вони і страшні. Війна 1677-1678 роки і загибель правобережжя, татарські напади із вибором Ясиру. Але тепер йшлося про їхню оборону, а не про наступ і захоплення їхніх земель. Саме тим і пояснюються мілітарні антигуманні мотиви тодішньої поезії. Звісно, Крим і турецька присутність на Північному Причорномор'ї були тими акціями ослаблені, але для того пішло безліч української сили, яка гинула не для оборони свого краю, а для імперіалістичних амбіцій сусіда. Тим самим Україна ослаблювала, виснажувала себе і ставала безборонна перед зазіханням на свою свободу з боку свого союзника та сюзерена. І тут бачимо диявольський план того союзника. Відвоювати собі землі чужими цього разу Українськими руками, адже язов було взято українцями, а водночас виснажити і ослабити ці руки аж до такої міри, щоб вони вже самі себе і боронити не могли. На жаль, генеральна старшина того відразу не збагнула, а схаменулася, коли в неї сили було аж вельми мало. «І часто було невдоволення і переговори між полковниками», пише Пилип Орлик в листі до Яворського, «найбільш, що за указом царської величності, без усілякої супротивності, вірним і слухняним серцем, козаки своїми оброками служать далекими довгими походами, застанні худоби розоряються». Кров свою проливають і на різних місцях, то в інфлянтах, то в Польщі, то в Литві, то в козацькій державі, то в донських городах гинуть і змалюються, а за ті служби, і за колишні, за турецькі війни, і за тепершні не тільки нема жодної милості, але ще й лають нас, і знищують, і неробами називають, і вірної нашої служби у полушку не ставлять, а нарешті і до погибелі нашої готуються. Основа 1862 рік, номер 10. В 1695 році відбувся похід з'єднаного українсько-російського війська під Казикермен та Азов. Азов узяти не вдалося, а Казикермен, головно з українського війська, здобули. Тут Мазепа зміг виявити свої воєнні здібності. Всі здобули здобули Кермен на острові Таванському. У Мустрит Кермені було залишено гарнізон українського війська, було тут і 300 росіян. Наступного 1696 року було взято також головно через козаків. Наказним гетьманом був Яків Лезогуб. Азов за тели оборожже в помсту за кермен поплюндрувала орда. Цар козаків похвалив, напоїв їх горілкою, похвалив їх і патріарх московський, але скільки було покладено українських за це голів. Літописи мовчать. Наступний рік, 1697-й, теж пройшов під знаком Марса. Тоді відбувся перший водний похід на низ Дніпра біля кази Кермена були бої з татарми. Військо будувало Тованську фортецю, зрештою повернулося додому, залишивши там залогу. Новий рік 1698